maka marwahnya, agamanya akan dijaga oleh Allah Faman وَقَعْ فِي الشُّبْحَاتِ tapi orang yang melakukan perkara yang syubhah tadi وَقَعَةِ الْحَرَامِ boleh menghampirkan seseorang itu kepada perkara yang diharamkan oleh Allah yang dilakukan bukan yang haram, yang syubhah tapi oleh kerana perkara syubhah menghampirkan kepada yang haram kita disuruh mengelak daripada yang syubhat tadi agar supaya tak tergelincir kepada yang haram. Ini kata bagi Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh harimau Muslim walihada. Bagi darasulullah saw bersabda: Itaku mawal diutuham. hendaklah kamu berhati-hati daripada menempatkan diri kamu di tempat-tempat yang mudah orang mentukmak kepada kamu. Orang masuk bar, tujuannya apa? Dia nak jumpa dengan orang, nak ambil barang di situ. Mungkin barangnya nak bayar hutang pun kebetulan orang itu dalam bar entomonya. Dia masuk dalam bar nak bayar hutang. Orang lain nampak, ah ha, dia masuk bar la itu. Apa agaknya pikiran orang yang tengok kepada orang yang masuk dalam bar itu? Tak ada pikiran lain, lebih lebih di zaman kita sekarang ini yang mudah orang untuk mempunyai sifat buruk sangka berbandingkan kepada baik sangka di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi duduk Etikah di masjid, lepas tu dihampiri oleh istrinya yang bernama Safiyah ditemankan Nabi di masjid. Wah duduk lama di masjid malamlah, lepas tu Nabi balik. Maka Nabi balik, Nabi berjalan dengan Siti Safiyah berdua bila malam-malam suami istri jalan berdua balik rumah berselisih dengan dua orang sahabat Nabi yang lain dua orang sahabat Nabi semakin hampir nampak kalau itu Rasulullah jalan dengan orang perempuan maka dua sahabat Nabi itu segan nak menegur kepada Nabi, dia pun mempercepat memperlaju di speed untuk jalan um, apa mengelak daripada Uh, Rasulullah karena Nabi sedang berjalan dengan seorang perempuan dan ingin menghormati dan tidak ingin mengganggu hal privasi Nabi SAW ketika berjalan dengan seorang perempuan ketika Nabi nampak dua orang itu jalan laju dipanggil oleh Nabi Dahl nah, kemudian dihampiri oleh dua orang itu kata baginda Rasulullah itu perempuan istri aku, Sofiyah namanya aa uh, Kata dua sahabat itu mengatakan, Ya Rasulullah, yani, ya Rasulullah, takkan aku nak berburu sangta kepadamu, nak mengatakan kau jalan dengan perempuan lain, engkau Rasulullah. Dan kata Nabi SAW, Ya, tapi aku tidak merasa aman daripada syaitan yang menjalan di tubuh badan manusia, umpama aliran darah dalam tubuh badan manusia balik rumah nanti sempang dangu pula di sana ha kalau isterinya kalau orang lain Dah mula syak wasangka pelakhirnya bermula daripada syak wasangka ini mula timbul nak cari tahu dulu siapa semalam itu agaknya jangan-jangan dia ha, ah dan mula sebar cerita sana dah pecah orang kata apa je sebab banyak pecah di perut, jangan pecah di mulut. Sebab dah pecah di mulut, tak boleh nak kawal siapa yang boleh nak. Lagi zaman kita sekarang, bukan pecah di mulut lagi, pecah dalam kita punya jari ini. Kalau sudah masuk dalam kita internet, sahabat oh, dunia boleh tengok semua. Wahakala zaman kita sekarang ini zaman yang mudah tersebarnya fitnah, kalau seseorang tidak berjaga-jaga di dalam mengomentari ataupun memberikan pandangannya, yang pandangan itu boleh dijadikan sandaran oleh orang lain. Yang namanya base-nya itu kepada prasangka Stop dulu Jangan aku sangka lah Aku rasa lah aa, dah Aku rasa aku sangka tu stop dulu aa, Kalau dah yakin abang. Kalau sangka rasa saya pikir aa, Tunggu dulu Sebab ini semua perkara-perkara yang belum jelas Ya ayuhalatina'a menujtani bu Kathiram minabani Inna ba'dalbani Ithmun walau itu sesuatu. Walau yang tak subhanallah. Cantik ayat itu Dia kata Wahai orang-orang beriman, -orang jauhi daripada banyak perasaan kau. Yang aneh segala jenis perasaan kamu jauhi. Adakah semua perasaan itu dilarang? Tak. Tapi kita disuruh menjauhi karena khawatir tergelincir kepada perasaan perasaan yang tak baik itu. Prasangka tak baik bergula daripada prasangka yang biasa dulu Daripada prasangka biasa boleh tergelincir kepada prasangka yang tidak baik Oleh sebab yang demikian Wahai orang-orang beriman Jauhi kepada kamu daripada segala macam jenis prasangka Sesungguhnya sebahagian prasangka itu dosa Yang dosa bukan semua Tapi sebahagian kenapa boleh tergelincir kepada sebahagian si itu ketika orang banyak punya perasaan orang berselisih faham berselisih jalan satu dengan yang lain dia tak salam Oh, ha, mesti tak ada al-adab dia memang dia tak pernah hormat dengan orang lain pun dia memang tak suka dengan aku tu mungkin tak nampak mungkin stres ada masalah kat rumah dia berjalan tak tahu nak tentu arah macam mana uh, kemudian orang punya bersalaman kau mungkin dia tak terpandang ketika orang itu menghulurkan tangannya bersalam. Kemudian kita pun kecil hati pula mengatakan ini orang memang dia tak ada macam-macam. Bermula daripada apa? Prasangka. Akhirnya berlaku kepada uh, perselisihan. Kita buat balas juga. Dia salam tak tengok, aku pun salam tak nak tengok juga. Hari ini aku salam dia tak jawab, aku tak nak salam. Kalau dia pun salam, aku tak nak jawab juga. Semu semua daripada apa? Prasangka. Ibu, kata Allah, jauh Di banyak perasangka, problem besar itu Perasangka, sebahagian perasangka Itu dosa Bila mana seseorang punya perasangka yang dosa Yaitu perasangka yang buruklah. lah Kalau perasangka baik, mana ada dosa Perasangka buruk itu yang dosa Kalau seseorang sudah punya Perasangka dosa Jangan kamu Mengintai, jangan tepi kain orang lain Bila orang itu mengintai bila orang itu jaga, melakukan jaga, dipikain orang lain. Bila mana ada perasaan kabur, kalau orang sudah ada perasaan kabur kepada sebulan, dia nak cari tahu perasaan dia itu betul ke atau tak betul. Macam mana dia nak cari tahu? Dia korek sini, dia korek sana supaya nak tahu apa dia punya perasaan betul atau tidak. Kalau dah dia jaga, dipikain orang lain, dah mengintai dia akan mengumpat, mengintai dan mengumpat. Itu berada pada nomor 2 dan nomor 3 Nomor 1 nya apa? Perasangka tadi Kalau nak naik tangga itu Nak sampai kepada mengumpat Mesti daripada perasangka dulu Perasangka dulu, lepas itu mengintai Lepas itu mengumpat Tapi kalau orang selamat daripada perasangka yang buruk Prasangkanya baik semua, dia tak akan mengintai Selamat daripada mengintai Selamat daripada mengumpat <tuh> panjang daripada saya bercakap ini وَلَا تَقَرْبُ زِنَا إِنَّهُ كَانَ فَحِشْيَةً وَسَاءً سَبِيلًا kata baginda Rasulullah SAW مَا مِنْ دَنْ بِنْ بَعْدَ الشِّرْكِ أَعْرَمْ إِنَّ اللَّهِ مِنْ نُطْفَةٍ وَلَعَهَا رَجُلٌ فِي رَحِمٍ لَا يَحِلُّ لَهُ tiada dosa yang lebih besar di sisi Allah selepas syirik kepada Allah melebihi daripada besarnya dosa seseorang yang meletakkan air maninya di rahim wanita yang tidak halal untuknya yakni berzina walaupun menggunakan alat walaupun apa saja yang menghilang daripada adanya janin tapi meletakkan air mani di rahim yang tidak halal adalah merupakan dosa yang terbesar setelah syirik kepada Allah Subhanahu SWT di zaman kita sekarang ini uh, Lela, dan itu sudah Nabi beritahu tanda-tanda uh, hari kiamat adalah banyaknya khamar dan namanya pelbagai pol sekarang dah ada dan tersebarnya perzinaan pol disediakan tempat kita uh, bagi orang-orang yang ingin berzina disediakan tempat-tempat khusus dan juga Uh, di apa dilihat perbuatan itu adalah perbuatan yang biasa lagi bukan perkara yang uh, tidak uh, yang tidak uh, yang bukan perkara yang mungkar lagi. Dahulu di zaman Rasulullah memang ada tempat-tempat uh, pelacuran. Dan di zaman sebelum-sebelum inilah sebelum uh, Islam berkembang dan ada bendera-bendera bendera khusus <tuh> yang diletakkan di rumah mereka pada pelacur Allah Subhanahu wa berfirman az-zaniyyatu la yamkihuha illa zaniyyun -za zani la yamkihu illa zaniyyatan waz-zaniyyatu la yamkihuha illa zaniyyun zani orang yang perbuatannya itu adalah berzina tidak akan menikah kecuali atau tidak layak untuk menikah kecuali perempuan yang suka berzina perempuan yang suka berzina tak layak untuk dinikahi kecuali kepada lelaki yang suka berzina yang ini artinya cocok uh, di dalam dia punya selera, macam mana dia punya perbuatan, itu juga yang akan disesuaikan tetapi orang yang baik itu -ba orang lelaki baik pasti dapat perempuan yang baik Demikian sebaliknya juga uh, Dalam ayat-ayat itu Allah uh, menciptakan tentang uh, seorang yang bernama Malthad bin Abi Malthad datang kepada Rasulullah Bertanya, Ya Rasulullah, saya ingin menikahi seorang wanita namanya Ainat Ainat ini adalah seorang wanita uh, dahulunya adalah pelacur Maka Nabi dia dan turun ayat ini Wa hurrimadha lika'alal mu'minin diharamkan menikahi kepada para pelacur bagi orang-orang yang beriman artinya uh, dia kena kita bagi penjelasan yang pertama bila mana orang itu masih profesinya adalah perbuatan yang kecil itu haram untuk menikahi kepada mereka kecuali bila mana dia ada bertaubat dia lain halah taubat itu menghapus segala dosa Uh, dan bukan dikatakan orang yang berzina sekali Ataupun uh, bukan perbuatannya atau profesinya itu berzina Itu dikatakan dia tak menikah kecuali kepada perempuan yang berzina juga Tidak yang tergelincir kepada mereka per, uh, kepa kepada perbuatan zina Tidak dikatakan mereka yang profesinya berzina Dia berbeza Ayat tadi ya ketika mengatakan orang yang berzina tidak menikah kecuali kepada perempuan yang berzina, yakni profesinya berzina dia tak layak kecuali kepada wanita yang juga profesinya itu adalah sama, tapi bagi mereka yang bukan profesinya berzina tergelinjir kepada perbuatan yang seumpama itu menyesali akan perbuatannya uh, uh, uh, uh, tidak menutup kemungkinan atau boleh bahkan kalau taubatnya itu akan mendorong dia untuk mencari pasangan yang Salih atau yang salihah. Ini ayat yang perlu untuk difahami dalam surat An-Nur. Maka baginda Rasulullah SAW melarang kepada Merthad bin Abi Merthad untuk menikahi kepada kainat yang profesinya adalah berzina. Wala taktul nafsat lati harmamun laahu illa bilhaq. Dan janganlah kamu membunuh Al-Nafis Satu nyawa Al-Lati Yang mana haramallahu Allah Diharamkan Perbuatan itu Pembunuhan itu illa bil Kecuali dengan yang benar Dosa yang paling besar Dan termasuk kabair Adalah pembunuhan kepada orang-orang yang beriman Dengan tanpa sebab yang benar Ha. Dalam Al-Qur'an Allah mengancam kepada mereka orang yang membunuh kepada orang yang beriman. Wa man qatala mu'minan muta'ammidan barangsiapa orang yang bunuh orang yang beriman dengan sengaja maka fajaza'uhu jahannam. Balasannya adalah neraka jahannam, kekal berada di dalamnya. Wa radhi wallahu alayh. Allah murka kepadanya wala anahu. Dan Allah melaknat kepadanya, Wa alima. Dan Allah menyediakan untuknya azab yang pedih kepada siapa orang yang membunuh, kepada satu orang yang beriman. Salah seorang sahabat Nabi ketika berperang dengan orang kafir dan orang kafir itu jatuh tak terdaya, dan uh, sahabat Nabi itu ingin membunuh kepada si kafir itu si kafir itu mengucapkan ashadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah mengucap dua kalimat syahadat maka orang itu pun dibunuh juga ketika berita itu sampai kepada Rasulullah Nabi bertanya, adakah kamu bunuh kepadanya setelah mengucap dua kalimat syahadat dia menjawab, ya Rasulullah dia mengucap itu karena takut dengan pedang aku Kemudian Nabi tanya yang kali yang kedua Kamu bunuh dia setelah mengucap Dia pun jawab yang sama Tiga kali Nabi tanya Kata orang itu pun menjawab Jawaban yang sama Lalu Nabi bersabda ta Adakah kau dah belah dadanya Dan kamu tahu dia mengucap itu Karena takut dengan pedang kamu Jadi yani dia menghukum dengan Prasangka di Problem prasangka ini Kalau kita tidak boleh kawal Maka kata baginda Rasulullah Kau pergi sana Cis pergi ke sana Allah tak akan ampunkan perbuatan kamu itu Sebab membunuh kepada orang yang baru mengucap dua kalimat syahadah. Tak lama orang itu meninggal dunia Tiga oleh sahabat yang lain Keesokan harinya orang itu dimuntahkan oleh bumi berada di atas kuburnya Lalu dikubur balik untuk kali yang kedua. Kali yang kedua dimuntahkan oleh bumi. Sehingga tiga kali dikebumikan, dimuntahkan lagi oleh bumi, barulah direpotkan kepada Baginda Rasulullah. Kemudian Baginda Rasulullah datang menghampiri kepada orang itu. Nabi bersabda, ini bumi boleh terima orang yang lebih teruk daripada orang ini. Akan tetapi nak tunjuk bagaimana kehormatan orang yang beriman, bumi pun memuntahkan berkali-kali supaya berhati-hati seseorang di dalam menumpahkan darah orang-orang yang beriman agaknya bagaimana di zaman kita sekarang ini perbuatan-perbuatan uh, yang berlaku di sekeliling uh, kita baik masalah duit 10-20 ringgit berlaku berlumat Disebabkan oleh kerana Prasangka buruk berlaku Pembunuhan Di negara Sebelah sana hari-hari bom sana Bom sini Di rumah Allah yang orang nak cari Keamanan pun dah tak boleh dapat Keamanan Di mana ini ayat-ayat dan Hadis-hadis Nabi yang dibawa oleh Baginda Rasulullah SAW Pada orang-orang yang Beriman penghayatan orang-orang yang beriman kepada apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah lenyap daripada ingatan mereka sehingga mereka tak lagi menyedari perbuatan mereka. Itu adalah merupakan perbuatan yang sangat buruk di sisi Allah subhanahu wa ta'ala wa hakala. Kata baginda Rasulullah saya disuruh untuk memerangi kepada orang-orang kafir yang merangi sehingga mereka mengucap dua kalimat syahadat kalau dah mengucap dua kalimat syahadat maka darah mereka itu adalah haram untuk ditumpahkan faham tu? boleh menumpahkan darah orang lain itu <tuh> bahkan jangankan orang yang beriman orang yang tak beriman pun juga kafir tapi kafir itu kafir demi kafir yang dilindungi hidup di negara kita dilindungi oleh uh, uh, oleh kerajaan maka dia dikatakan kafir zimmi atau kafir mu'ahad kafir mu'ahad ini orang kafir yang datang ke negara kita dan dia mendapat jaminan dia lari daripada negaranya umpamanya dia datang ke negara ini umpamanya lalu diberikan jaminan untuk aman di negara uh, di negara itu maka tak seorang pun dimenarkan untuk membunuh kepada orang itu sebab sudah diberikan naungan dan perlindungan kata baginda Rasulullah barang siapa yang membunuh kepada seorang kafir zimmi yang dilindungi, yang dijaga maka aku akan menuntut kepadanya nanti di hari kiamat Nabi yang akan menuntut kepada orang yang membunuh kepada seorang kafir apatah lagi orang beriman apakah lagi orang ulama lagi perbezaan seseorang dalam berbagai uh, sebab daripada persatuannya, daripada grupnya daripada apa saja yang membezakan kita bukan membolehkan kita untuk membunuh menumpahkan dalam orang lain ini adalah yang berhak untuk mematikan hanya Allah SWT Allah SWT dan dibenarkan untuk membunuh kepada orang lain dengan sebab yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu SWT bukan pasal kita punya fitrah tak sama kita nak bergaduh nak dibunuh sesama sendiri makanya dalam ayat ini jangan kamu membunuh kepada nyawa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu SWT kecuali dengan sebab yang benar macam mana membunuh dengan sebab yang benar dalam mana untuk kisah ha. dalam kisah adalah dibenarkan untuk membunuh sebab dia membunuh Maka hukumannya pun adalah kesas uh, Orang yang <coughs> uh, Di antara sebab yang membolehkan seorang dibunuh Adalah Al-Murtad Orang yang keluar daripada agama Setelah Diberikan peluang untuk dia kembali Setelah diberikan counselling Setelah dilakukan segala upaya sampai kepada peringkat putus asa, tak boleh lagi dia kembali kepada al-Isirah. Barulah akan dilakukan satu pembunuhan. atau kepada orang yang berzina dengan zina mohsang. Apa zina mohsang? Zina yang eh, dilakukan oleh seseorang yang mempunyai pasangan yang sah. Baik itu, laki-laki ataupun perempuan, sama juga akan dirajam sampai uh, mati. Sebab-sebab ini adalah yang diperbolehkan seseorang itu melumpahkan darah orang lain sebabnya adalah dibenarkan oleh syarak. Selain daripada sebab-sebab dibenarkan oleh syarak, maka tak dibenarkan seseorang itu membunuh kepada orang lain. Lalu kalau berlaku pembunuhan, Wa kudila magluman barangsiapa orang yang dibunuh kerana dizalimi, fakat ja'anna maka kami jadikan. Liwaliyihi kepada wali Pewaris ahli keluarga Orang yang dibunuh itu sultanan Hak kuasa untuk menuntut balas Apakah tuntutan balas itu? Uh, satu di antara tiga Seseorang yang dibunuh Maka ahli warisnya mempunyai tiga pilihan Yang pertama Menuntut kisah Orang yang membunuh akan dibunuh disebabkan jenayah membunuh. Pilihan yang kedua, ahli waris memaafkan kepada kesilapan yang dilakukan oleh orang yang membunuh tadi. Ini pembunuhan yang sengaja ya, bukan pembunuhan yang tak sengaja. Dia berbeza pembunuhan secara eksiden, pembunuhan secara dia apa namanya bergaduh dengan uh, uh, tangan tolak menolak secara sengaja dia menolak begini dan jatuh kena bawah dan dia serangan jantung kemudian dia meninggal dunia dalam hal ini bukan dikatakan dia mesti dibunuh, tak dia ada apa itu, bawah kaedah-kaedah tertentu di mana seseorang itu uh, dikesas atau tidak tapi bilamana sabit kepadanya, perbuatan pembunuhan itu dilakukan dengan sengaja dan dengan menggunakan alat yang memang membunuh Menggunakan pistol, menggunakan pedang Atau menggunakan apa saja jenis yang memang boleh untuk membunuh karena karang Maka dalam hal ini pembunuhan itu adalah layak untuk mendapatkan kisah Maka ahli waris dalam hal ini mempunyai tiga pilihan Yang pertama saya katakan tadi menuntut darah orang yang dibunuh itu dengan kisah Yang ini bila mana membunuh, dibunuh juga Tapi yang bunuh itu Bukan ahli warisnya Bukan ahli waris datang pergi rumah Sibuk bunuh, maaf aku bunuh kamu oh, Tak bolehlah. dia mahkamah yang akan Tunaikan itu, kalau tidak jadi hancur Semua lah, <tuh> Yang berhak untuk melakukan adalah Pihak otoriti Yang sah uh, Yang kedua bagi ahli waris itu Boleh memaafkan, yang memaafkan Tanpa ganti rugi, terus maafkan Itu bergantung kepada Persetujuan ahli waris Yang ketiga adalah Uh, meminta ganti rugi untuk mengelakkan daripada kisah daripada pembunuhan uh, dengan membayar ganti rugi dan uh, amount daripada ganti rugi itu adalah disesuaikan dengan kadar yang sudah ditetapkan oleh syarak, bukan ikut kita menisukan tak, dia ada kadar-kadar tertentu yang sudah ditentukan oleh uh, syariat, maka ketiga pilihan ini menjadi pilihan kepada uh, ahli waris di mana ada pembunuhan yang dilakukan kepada salah seorang daripada mereka. Faqad ja'alna liwalihi kami jadikan bagi wali yakni ahli waris kepada orang dibunuh tadi Sultanan hak tuntutan kepada salah satu daripada tiga akan tetapi fala yusrif fil qatl dilarang atau hendaklah ahli waris itu tidak melampaui di dalam Menuntut uh, bu pembunuhan itu Bagaimana melampaui dengan menyeksa terlebih dahulu Atau melukai terlebih dahulu Menyakiti terlebih dahulu Baru lepas tu dah puas hati menyakiti Baru di, uh, dibunuh Perbuatan yang sedemikian itu adalah Melampaui batas di dalam menuntut darah ahli keluarga Seorang yang dibunuh secara zalim maka adalah hal ini hukumnya adalah haram apa itu? ad-damthil apa ad itu menyakiti kepada orang yang akan dibunuh disakiti dulu, diseksa dulu, dilukai dulu baru lepas itu dibunuh atau uh, dibunuh terlebih dahulu lepas itu disakiti, dipotong telinganya dipotong tangannya, umpamanya ini adalah perkara yang melampaui batas di dalam melakukan pembunuhan kata Allah alayus syrif fil qatli Orang tadi yang mempunyai hak untuk menuntut darah ahli keluarganya yang dibunuh secara zalim tak mempunyai hak untuk melampaui dia dalam menuntut balas uh, kepada orang yang melakukan jenayah itu dengan menyakiti baik sebelum ditunaikan kisah ataupun setelah dengan dilukai dan disakiti anggota tubuh badannya. Ini bukanlah. Surah, sesungguhnya para wali itu yakni ahli waris daripada orang dibunuh itu di, e, mendapatkan pertolongan yakni mempunyai hak untuk menuntut e, darah daripada e, ahli keluarga yang dibunuh Wallahu ta'ala alam e, saya maaf banyak cakap ini dua ayat saja apa saya nampil lebih daripada ini tapi saya ingat mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang diperbahaskan daripada larangan menghampiri kepada zina dan juga ayat mengenai pembunuhan ini Dua-dua adalah mempunyai hubung kait antara manusia dengan manusia yang lain Yang saya katakan lebih berat berhadapan dengan manusia berbanding dengan kita berhadapan dengan Allah SWT Allah rahim, Allah mahaf maaf apa saja dosa kita kita lakukan kepada Allah, Allah mudah untuk memaafkan Al ya, kata Allah, kalau kamu wahai anak Adam datang kepada aku dengan sejumlah bumi ini, dosa dipenuhi dengan dosa aku datangkan sejumlah bumi ini dan lebih dengan pengampunan untuk aku ampunkan semua dosa kamu Simpel dengan Allah subhanahu wa ta'ala mudah nak dapatkan pengampunan daripada manusia, oh kadekut manusia mencari kepuasan dendam dan macam-macam uh, oleh karena demikian perkara yang lebih menyelamatkan seseorang itu Bilamana dia tak punya salah dengan orang lain nah, Baru dia orang yang selamat Nak mengelak daripada silap kepada orang lain Susah Tapi kena berusaha Disebabkan oleh kerana kita sendiri yang akan menanggung Apa yang kita buat Wallahu ta'ala ala, ala besok Ada yang saya tanya? Pak David Ya Kalau saya tak sungguh yang berangkat lepas buka atau esok subuh. Kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, uh, bila terlepas daripada kamu salat fardu hendalah kamu mengkabuknya bila mana kamu ingat. Bila saja kita ingat kepada solat yang kita tinggalkan itu untuk dikabak, pada waktu kita ingat, pada waktu itu kita mengkabak. Tak perlu tunggu uh, hari esoknya, waktu yang sama, solat, subuh, tidak. Tapi bila-bila masa. Nak bila, kalau ingat waktu buha, buat waktu buha. Ingat serpas duhur, buat serpas duhur. Ingat lepas asar, buat lepas asar. Bila saja kita ingat untuk mengkabak, pada waktu itu kita mengkabak. Ada lagi? Ya? Tak dengar. Bagi laki-laki. Apakah? Tidak. Hukum menundukkan pandangan bagi laki-laki dan perempuan daripada perkara yang haram hukumnya adalah wajib. Dia bukan perkara yang sunat, bukan perkara yang uh, macam anjuran. Tak disebabkan oleh kerana <coughs> uh, Apa itu uh, Perintah itu mengadu perintah lil wujud Ada perintah dalam Al-Quran yang mengadu perintah arti wajib Qul lil mu'minin ya'udhu min al-salih Mengatakan kepada orang-orang beriman, lelaki untuk menundukkan pandangan menundukkan pandangan itu mempunyai beberapa makna bukan menundukkan kepalanya macam ni atau bukan memejamkan mata macam ni tak, yang penting mengelakkan daripada pandangan itu melihat kepada sesuatu yang boleh mengundang kepada perkara yang tidak diinginkan perkara yang sama kepada perempuan juga وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَا قُطُّقْنَا مِنَا بُصَالِهِنَّ perintah itu kepada dua belah baik itu laki-laki atau kepada perempuan Uh, menggunakan pandangan ini yang boleh mengundang perkara yang uh, tidak diinginkan atau tidak disyariatkan maka hukum melakukannya adalah wajib dalam hadis Nabi saw. Uh, An-Nazlatu syahmun min sihami iblis ini pandangan ini merupakan panah daripada iblis almarhum. Uh, panah kepada mana? Uh, panah kepada hati lah itu mata ini. Kananya kepada hati dan panah itu berarti makna-maknawi bukan uh, hissi dan wujudnya fizikal tidak tapi mengenai kepada uh, hati kata baginda Rasulullah barang, kata Allah SWT uh, barang siapa yang menjaga pandangannya daripada perkara yang diharamkan maka aku akan berikan kepadanya manisnya iman hal-hal uh, berkenaan yang bermula daripada pandangan maka dalam hal ini uh, hukumnya adalah wajib Add lagi, Nam. Ya. Nam, uh, ada uh, berkenaan dengan Haji dan Puasa, ada dua uh, riwayat yang menyentuh akan kedua-duanya berkenaan dengan haji hadis yang saya sebutkan tadi berkenaan dengan puasa Nabi bersabda orang yang meninggal dunia dan ada hutang puasa maka ahli warisnya yang menggantikan puasa itu maka daripada dua rukun ini haji dan juga puasa dikiaskan yang lain juga termasuk uh, salat itu bila mana seseorang yang meninggal dunia ada hutang banyak salat Uh, ahli warisnya bukan wajib untuk menggantikan salat yang dilakukan oleh uh, salat yang ditinggalkan oleh uh, ahli waris yang meninggal dunia tak, bukan wajib kalau wajib dia akan dipertanggungjawabkan oleh Allah pasal kamu tak tada uh, salat wajib orang tuamu tak Ahli waris tidak wajib Tetapi bila mana ahli waris tak buat Orang tuanya akan tanggung Atau sesiapa yang meninggal dunia Itu yang akan tanggung dosa meninggalkan salat Sama juga dengan uh, haji Sama juga dengan puasa Kalau ahli warisnya tak buat Yang akan tanggung orang yang meninggalkan puasa dan haji itu Disebabkan oleh kerana dosa seseorang Tak akan dipikul oleh orang lain Orang itu yang akan menanggungnya Tapi khusus bagi haji adalah kalau si waris orang meninggal dunia itu mempunyai harta yang cukup untuk pergi ke haji Maka harta itu wajib diambil sebahagian untuk menghajikan orang yang meninggal dunia itu daripada hartanya sendiri Tapi kalau orang meninggal dunia tak punya harta tidak haji tapi pernah hidup Di masa dalam hidupnya dia pernah berjaya Banyak duit wajib pergi ke haji Dia tak pergi ke haji Sampai dia bankrupt umpamanya Ahli warisnya kalau tak pergi ke haji tak Untuk menghajikan uh, Ayahnya umpamanya tak dituntut oleh Allah subhanahu wa ta'ala disebabkan dia akan tanggung sendiri dosanya, tapi ahli warisnya bila mana melakukan, maka sebagai tanda perhatian ahli waris itu kepada orang tuanya meninggal dunia dan akan kubur kewajiban haji kepada orang tuanya tersebut, dibezakan ya, apa sebab ini semua yang diceritakan mempunyai detail saya maksudkan detail, kalau dia meninggalkan puasa disebabkan oleh kerana dia mampu berpuasa, tapi tak berpuasa ini yang wajib untuk dikawal. Tapi orang yang tak berpuasa, sepanjang bulan Ramadan dia sakit dan meninggal dunia, tak wajib bagi ahli waris untuk menggantikan kawal puasa orang tadi sebab dia tak berpuasa kerana ada uzur yang dibenarkan oleh syarak untuk dia tak berpuasa. Tak wajib kawal. Tapi kalau ditinggalkan puasanya, dalam bulan puasa, dia okey, sehat, atau ada masalah. Dia tak berpuasa. Baru di sini wajib untuk mengkawal. Untuknya, kalau tak, ahli warisnya yang jadi tak semua puasa yang ditinggalkan oleh si mati wajib dikawak Tak semua haji yang ditinggalkan oleh si mati wajib dikawak Tak tengok keadaannya apa sebab dia tak berpuasa Apa sebab dia tak pergi ke haji Demikian juga salat Faham ya? Tak penting sikit Lagi اللهم <سؤال> اهدنا بهداك اللهم ما يشرق في ربع ولا تولينا وليا سواك ولا تجعل من خالف مركب عصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله حق على العظيم اللهم وفقنا في الدين وعلمنا التاويل اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوه لا يستجاب لها